Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Száz éve halt meg Alois Alzheimer. Első rész Gimes Júlia műsora. Egyszer csak nem ismerte föl az órát. Így kezdődött az egész dolog, hogy ült egy órával szembe, és tőlem kérdezte, hogy hány óra. És én azt gondoltam, hogy csak engem akar foglalkoztatni, és válaszoltam, hogy ott az óra, nézd meg, és akkor sok-sok hallgatás, és egy szomorú válasz, hogy de nem érted, hogy én nem ismerem az órát és ekkor döbbentem rá, hogy itt valami őrült nagy baj van, és akkor kezdődött a káváriánk, orvostól orvosig, mire aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon előre haladott a Alzheimer beteg. Na most tudni kell, hogy ő volt az az ember, vagy ő az az ember, aki a világ összes betűjét elolvasta, hát a könyveket gyűjtötte, például a régi pénzt gyűjtötte, a bélyegeket gyűjtötte, a kedvenc témái például, a második világháború és az olimpiák története. tehát nem lehetett tőle olyan adatot kérdezni, amire rögtön nem tudott válaszolni. És amikortól kiderült számunkra, hogy beteg, attól abszolút magába forduló lett, és kiderült még ráadásul, hogy fél szemére teljesen vak, amit észre se vettünk. Egy nagyon, nagyon szomorú tapasztalatunk volt például az, hogy nekünk van egy telkünk, és ő mindig dolgozott, és mindig csinált valamit. És kimentünk egyszer, Éppen egy ásási időszak volt, és akkor hogy ő ásni akar, és akkor nem tudta, hogy hogy kell ásni. És mi csak álltunk, és teljesen meg voltunk döbbenve azon, hogy mennyire nem tudja, hogy mivel mit kell csinálni. És ő ettől olyan agresszív lett, hogy föltözvágta az ásot, hogy hagyjuk őt békébe. Tehát ezt így elmondani nagyon nehéz, de ezt végigélni és végiglátni iszonyat. Hogy mi lesz egy emberből, hogy hova tud jutni. És ebbe az egész dologban a legnagyobb tragédiának én azt látom, hogy ül két ember 30 év együttélés után egymás mellett. Hiába kérdezem, hogy emlékszel, és akkor rögtön rájövök, hogy nem emlékszik, és nem tud rá mit válaszolni. Tehát sem múltunk, se jelenünk, de jövőnk pláne nincs. A betegséget, amely elveszi a múltat, a jelent, a jövőt, megöli a lelket, a szellemet, és szinte mindent, ami az embert emberré teszi, Alzheimer-kornak hívják.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 Vajon mi okozza ezt a betegséget? Mi történik ilyenkor az agyban? Mi az oka annak, hogy időskorban oly gyakran fordul elő? Kovács Tibort a Szemövejsz Egyetem Neurológiai Klinikájának ideggyógyászát hallják. A szellemi teljesítményromláshoz vezető betegségeknek a két kétharmada tiszta vagy kevert Alzheimer betegség. Ezután az érbetegségre eredetű gondolkodál zavarok jönnek, amik egy olyan 15 az egésznek, és utána az összes többi, tehát magasan a leggyakoribb. Lehet tudni, hogy Magyarországon hány beteg van? Pontosan nem tudni, satszolni lehet. Tehát azt lehet mondani, hogy 253 300 ezer demenciában szenvedő beteg, ez a legvalószínű legmagasabb számérték, és ezeknek ugye az 50 a a kétharmada, tehát legalább 150 ezer körüli Alzheimer-betegkel legyen Magyarországon. Életkor függő. 65 éves életkorban 1 körüli az előfordulása a demenciának. 89 éves kor körül pedig már 40 körüli. Mi ennek az oka? Elfárad az agy? Nem tudja igazából senki, hogy ez miért így van. Nyilván még a várható élettartó nem volt, ilyen hosszú, kevesebb eset volt. De hogy ennek mi a magyarázatam? Nagyon... Keresik, de egyértelmű adat nincsen rá. Tehát azért azt tudni kell, hogy az idegrendszer az egy speciális szövet a testben. Ugyanazokat az idegsejteket használjuk, amiket csecsemőkorumban megkaptunk. Ezek nem osztódnak, ezek az idegsejtek, és ha elpusztultak, nem nagyon születnek újra. Valamennyire azért igen, ez ma már azért lehet tenni, de de nagyvonalakban nem regenerálódnak az idegsejtek. Tehát ugyanazt használjuk 80 évesen, mint amit nulla évesen. Mi történik Alzheimer betegségben az aggyal, vagy az agyban? Hát az alapvető dolog az az idegsejtpusztulás, ami jellegzetes mintázat alapján. Történik az agyban. A jellegzetes sorrendben, a jellegzetes agyterületeken fejlődik ki -e a betegség első jele, és utána ez terjed szét az agyban. Az idegsejt pusztulása az idegsejtek közötti kapcsolatoknak a csökkenésével is jár, ami a gondolkodásnak az egyik legjobban arányló mértéke. Hogy mi csökkenti az ideg számot alapvetően két elváltozást lehet kimutatni az agyban szövetteni módszerekkel, az egyik az idegsejteken belül egy fehérje összecsapzódásból kialakuló zárványtest, a másik pedig az idegsejtek között, az idegsejtek nyúlványai roncsoló szintén fórosfehér felhalmozódás miatti sejt közötti zárvány. Ez a két elváltozás az, ami az agyban egy nagyobb tömeg bejelenik meg. A mai álláspont szerint ezek a betegség okai. A betegség diagnózisának, szöveteni diagnózisának a feltétele mind a kettő együttes jelenléte. Betegség egy német ideggyógyász, pszichiáter Alois Alzheimer nevét viseli, aki száz éve 1915. december 19-én halt meg. Palkovics Miklós neuroanatomustól, a Szemövejsz Egyetem világhírű agykutató professzorától egy kis tudománytörténeti plegykálkodást is fognak hallani. A betegség ugyanis annak ellenére viseli Alzheimer nevét, hogy előtte voltak éppen, már mások is leírták. Alzheimer 1906-ban közölte egy cikket, amiben a később róla elnevezett Alzheimer kornak a szövettanát, a korszövettanát írta le az agyban. Egy relatíve fiatal ember, 50 valány évesnél, és a betegséget elnevezte Prészenil demenciának, tehát fiatalkori, vagy nem időskori elbutultságnak. Ez azért volt érdekes, mert hát demencia volt mindig, és és azt már a középkorba is tudták, hogy öregkorral ez jár, és ezt el is fogadták. De Alzheimer azt mondta, hogy ez nem az öregkornak a jelei, amiket ő lát, nem a természetes öregedés folyamata, ez egy betegség. És így aztán, négy évvel később, amikor először idézték könyvbe, akkor már valóban Alzheimer betegségképpen. Na most Alzheimer nagyon precízen írta le, hogy egy bizonyos anyag fölrakódik a idegsejtek között, és annyira, hogy aztán utána megölik. Ugye hát most már több mint száz éve volt ez a mai napig is elfogadott és korrekt leírás. Na most ma vitatkoznak. Két verzióban, hogy van egy anyag, egy béta amiloid, azzal kódik le, tehát egy ilyen anyagcsere végtermék, és miután nem tud kijutni onnét, előbb-utóbb megöl egy idegsejtet, annak a működése kiesik, és fokozatosan megy. A másik azt mondja, hogy nem az a fölrakódás van, hanem az idegsejtem belül, és az idegrostokon egy másik anyag, egy tau nevű protein rakódik le, és a rostokat elzárja, és nem tud tovább menni az ingerület. Tehát süket lesz az a sejt, és nem tud működni. Na most Alzheimer ezek az alapjait kimutatta nagyon szépen, és hát nem tudnék még egy példát mondani, hogy egy betegség bekerült a köztudatba úgy, hogy egyetlen egy betegen történt vizsgálat, alapja volt annak, hogy valakinek a történelemre szólóan a neve összefügg egy betegséggel, és a honnét ismerik. Képzelj, ez egyetlen egy cikk, egyetlen egy beteg ez Alzheimer. Nem tudok ilyet, de Alzheimer olyan szépen írta le, olyan pontosan, és olyan jó időbe, De hát már nem fogadnának el, mert tessék el akadni 20 esetről, nézni a szórást, nézni ez, hogy van, de ezt senki nem tudta úgy kritizálni, hogy valami nem odavalót írt volna le. De a, a történeti részét nézzük, azért meg kell mondani, hogy egy Paul Block nevű ember 1882-be leírta. Sőt, egy időben alzheimer egy másik abban az időben sokkal nevesebb ember, Oscar Fischer, 12 esetet írt, de egyik se olyan precízen, na most nézzem. Én nagyon tisztelem a Ceymert, mert ez tényleg egy példája annak, hogy egy nagyon precíz munkával időt álló megfigyeléseket lehet tenni. De kellett hozzá egy jó barát is. Na a jó barát az akkori pszichiátria és a neuropatológia területén is egy abszolút uralkodó egyéniség volt, Kreppelinnek hívták, aki nagyon jó barátságban volt alzheimer tisztelte is alzheimer munkáját, és ő írt egy könyvet, 910-be, amit 30 évig használtak, és ebbe a könyvbe először írta le, hogy Alzheimer betegség. Ő nem mondta azt, hogy ez is írta, az is írta, Alzheimer betegség, pont. És attól kezdve mindenki így hívja. De egy Leírás szerint mindig piszkálta a Kreppelin, hogy még részletesebben még többet, és hát az nem annyira volt egy szorgalmas ember, legalábbis Kreppelin szerint, és lassabban is mentek a dolgok, és aztán nem azt mondta a Kreppelin, hát azért nem ír annyi cikket, mert hát csak két keze van. Az egyik mindig a mikroszkóp csavarjában, mert imádott mikroszkópizálni, a másik kezében mindig a szivar volt, mert <gül> állandó. Hát mivel írjon, akkor mondta Kreppelin. De, de nagyon becsült, tehát nyilvánvalóan hát azért is adta nevet, ami nagyon szépen megmaradt, tesszes mindenkorra. A kezdeti tünet az emlékezet zavar, ami a rövid távú emlékezetnek a zavara. Kovács Tibor ideggyógyász. Tehát nagyon fontos, hogy nem arról szól a dolog, hogy mi történt 50 évvel ezelőtt, hanem, hogy bevettem be a gyógyszert, telefonáltam-e már ma a gyermekemnek, és hányszor, és elmondtam-e háromszor ugyanazt. Tehát rövid távú emlékezet, zavar. Nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy ilyen rövid távú emlékezet zavara van, és még sincs mindenkinek helymer betegsége. Igen, mert a köznyelven összekeveredik az emlékezetnek a két része. Az egyik a tárolás, a másik az előhívás. Az emberi agy az egy felejtő szerkezet. Nem emlékezünk minden információra, ami történt velünk. Senki nem tudja azt, hogy a metróban lemenve hány fokot tett meg, vagy kijött vele szembe, ugyanis amire nem figyelünk, azt elfelejtjük. Itt az elsődleges dolog az, hogy figyelni kell. Tehát figyelemzavar. A figyelemzavarnak a legfontosabbok a fáradtság, a, koncentráció, a képtelenség, és hogy a menedzserbetegségnek nevezett feledékenység, az nem azt jelenti, hogy az agy képten a tanulásra, hanem túl sokra kellene, hogy emlékezzen, azt várjuk, hogy tíz Eseményből nekünk mind a tíz meg legyen, miközben képesek vagyunk 5 hétre emlékezni. Tehát az a fajta feledékenység, amikor nem itt be egy szó, az előhívási zavar, nem mit be egy színészneve, az nem feledékenység. A feledékenység az időponthoz köthető, úgynevezett epizódikus emlékezetnek a zavara. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Alzheimer beteg, és megpróbál figyelni arra, hogy emlékezzen a dolgokra, meg fogja kérdezni a gyerekem, hogy megmostam-e a fogam, és próbálok rá koncentrálni, akkor sem sikeres. Igen, pontosan ez a lényeg ebben, hogy Alzheimer betegségben nem múlik a tárolás minőségén az előhívásnak a sikere. Amire figyel a beteg, az sem sikerül. Tehát ezekben a tesztekben, amivel ezt vizsgáljuk, olyankor külön hangsúlyozottan felhívjuk a beteg figyelmét, hogy ezt majd később visszakérdezzük, emlékezni kell rá, meg is erősítjük a figyelmét, ennek ellenére nem sikerül az előhívás. Ahogy szoktuk, most csinálunk egy tesztet, az mi? Hát egy olyan kérdéssorozat, amiből kiderül, hogy most mennyire feledékeny. Lehet, hogy még nem mondtam régebben, hogy ez a neve. Mondok három szót. Meg kellene jegyezni, mert Igen. majd vissza fogom kérdezni. Igen. Ez a memória dolga. A memória. Az a baj. Na, akkor az a három szó, hogy cipő, fekete és tisztességes. Igen. Ismételje el. Cipő. Hmm már nem tudom. Fekete? Fekete, igen, cipő, fekete is. És... Tisztességes. tisztességes. Mondja gyorsan, mind a hármat. Jaj. Tisztesség. Cipő. Tisztesség, cipő. Jaj. Várjon, Magdén, elsorolom mind a hármat, és Jaj. próbálj meg akkor utoljára. Jaj. Cipő, fekete, tisztességes. Cipő, fekete. Köszönöm. Gyorsan véssel be a fejébe, hát vissza fogom kérdezni. Jaj. Magdínia, Jaj. most számoljon visszafelé öttől egyik, ez nagyon egyszerű. Öt, négy, három, kettő, egy. Így van. Most százból hetesével. <gül> Uj, ez egy kicsit már más. Száz, százból. Százból hét, az mennyi? Ja, hogy százból. Igen. hetet elviszem. 100 uh -huh. 93. És 93-ból 7? 93-ból 7. 93-ból 7. 90. 84. Jaj, nem. 85. Na, majdnem. 86. 86. Így van. Na. Akkor következő kérdésem, az most nagyon nehéz lesz. Mi volt az a három szó, amit előbb meg kellett jegyezni? Cipő. Jaj, de jó, így van. Cipő. Egy szín. Melyik szín? Szín, kék. Most nem a kék. Melyik volt a zöld, a fekete, vagy a barna? Fekete. A fekete. Tehát cipő, fekete. Fekete. Mi volt a harmadik szó, amit meg kellett jegyezni? Egy jó tulajdonság. Segítek abból, válaszok háromból, hogy melyiket is emlegettük. Becsületes, tisztességes vagy jó szándékú? Jó szándékú. Az is egy szimpatikus tulajdonság, de most nem az volt. Nem baj, kettőt eltalált a háromból Magdi nénye. A cipőt meg a feketét. A tisztességes az most lemaradt. Nem baj. Ugye a demencia, a szellemi teljesítményromlás alapfeltétele vagy az egyik jelzetes tünete az emlékezett zavar. Kovács tibor, ideggyógyász. Ezen kívül számtalan gondolkodási tünet. Az agy lebenyeknek a működés zavara, ami magában foglalja a számok kezelését, a nyelvi képességeket, az összetett cselekvés sorokat, a logikus gondolkodást, a térbeli tájékozódást. Tehát kismillió egyéb tünetet vizsgálunk keresünk, amik közül néhánynak társulnia kell ahhoz, hogy a demencia az elbutulás diagnózisát azt felesen állítani. Tehát mindaddig a még úgynevezett egydoménes a betegség, tehát hogy nincsen más területen tünet, addig nem hívjuk demenciának, addig egy ilyen átmeneti fogalmat vezettek be, ez az enyhe kognitív zavar, ami azt jelenti, hogy csak egy területben látunk, vagy a mindennapi életet nem befolyásoló, akár több területen lévő hiba jelentkezik, de az a fontos, hogy a mindennapi aktivitásban nem okoz problémát, ez még nem meríti ki a demencia klinikai fogalmát. Hogy ebből aztán lesz-e demencia, vagy nem, az egy nehéz kérdés, de több területen kell a demencia zavarnak jelen lenni. Voltak problémák, amit nem tudtam mire vélni. Tehát egyszer én arra emlékszem, hogy hosszú-hosszú évekig, amikor Bármi történt, nem úgy viselkedett, ahogy az normális lett volna, akkor én mindig csak ilyettséget éreztem, és egyben haragolt. Pitőn elment a közért bevásárolni, és 5000 forintból nem hozott vissza például. Tehát, és akkor ilyenkor én mindig megijedtem. Hogy mindet elvásárolta, Minden, vagy nem, a pénzt. ott Nem, ott hagyta a pénzt. Elveszítette, elhagyta a kulcsát, beengedett vadidegen embereket, tehát mindez úgy fokozódott szépen lassan az évek folyamán. Azt gondoltam, hogy egyszerűen szegénylisedik az anyukám. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, ez annál sokkal több. De hogy derült ki? Van a közelben egy pszichiáter rendelés, és oda elvittem anyukámat, mert hogy depressziós is volt, hogy azon segítsünk valamit. Még mondta is, hogy nem árt, hogyha kap valamit, hiszen nem, nem egy jó dolog ennyire rossz kedvűnek lenni mindig. És akkor elmentünk a pszichiáterhez, aki első alkalommal még nem is, de második alkalommal már azt mondta, hogy hát neki ez nagyon gyanús, vizsgálják ki. Elvégeztek mindenféle vizsgálatot. Azt mondta a doktornő, aki a vizsgálatokat végezte, hogy egészen máshogy néz ki az agy felvétele egy agyérelmeszesedés esetében, és egy Alzheimer esetében. És akkor én nagyon megijedtem, mert ugyan most én már nem emlékszem rá, hogy azelőtt mit gondoltam az Alzheimerről, hogy az micsoda, de azt tudom, hogy tudtam, hogy az valami borzasztó dolog. És a mama tudja, hogy mi van? Um, nem. A mama úgy tudja, hogy én nagyon sokáig kértem is a doktornőt, hogy ne mondjuk el, hogy Alzheimer, mert nem tudtam, hogy tudja-e, hogy az mit jelent, és nem akartam megijeszteni. Ugyanakkor azt tudja, hogy az agyával baj van. Tehát a doktornő úgy mondta el neki, hogy hát van Énének sorvad az agya. De nem viseli meg annyira, mert azt gondolja, hogy ő amúgy egész jó állapotban van. Tehát szokta is mondani, hogy ő korához képest nagyon jól van, hát felejt, de hát ez már csak az öregséggel jár. De nem csak ennyi, amennyire kiveszem a szavaiból. Igen, tehát ez párosul nagyon sok mindennel. Két dolog visel meg a leginkább. Az egyik az az, hogy már nem tudja, hogy én a lánya vagyok. És ezzel nagyon-nagyon nehéz szembesülni, mert mi nagyon közel álltunk egymáshoz. Ő egyedül nevelt engem, 13 korban meghalt az apukám, úgyhogy onnantól kezdve egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat alakult ki közöttünk. És nagyon-nagyon nehéz. Tehát ő, ő szeret engem, ő azt gondolja, hogy én az ápoló vagyok, aki gondját viseli, de nem tudja, hogy a lánya vagyok, és, és nagyon sokszor próbálom neki elmagyarázni, próbálom logikával, hogyha az apukám a te férjed, és a, akkor, akkor én. A tegy, és akkor ez már nem szabad rájöttem, hogy nem szabad ezt mondani, mert akkor ez annyira ingerülté teszi, azt hiszi, hogy én egy idegen vagyok, és én őt, mint anyukát meg akarom venni magamnak, vagy meg akarom szerezni magamnak. Ugyanakkor beszél a lányáról, az Éviről, aki férhez ment, és most itt élnek. Tehát ez én vagyok, mondja nekem. Tehát egy olyan óriási kavarodás van benne, hogy ez hihetetlen. És arra rendezkedtek be végül is így az egymás közti beszélgetésben és kapcsolatban, hogy mindent helyben hagynak. Igen, de erre hosszú idő után jöttünk rá tudni. Likabból mindig nagy baj volt, amikor mi azzal szembeszálltunk, tehát amikor próbáltuk neki megmagyarázni, hogy hogy van. Akkor arra elég agresszíven reagált és nagyon összezavarodott tőle. Tehát például azt hiszi, hogy az anyja él, az anyját keveri velem. Ugye én gondoskodom róla, tehát benne egy olyan képér, hogy én vagyok az anyja. Akkor még régebben megmondtam neki, hogy de hát anyu, hát már az anyukád nem él. A réges-régen meghalt, akkor borzasztóan zaklatott lett. És ez akkor a kitartott napokig, hogy hát te jó Isten, és sírva fakadt. Itt ül velünk a férje is, aki... Hát gondolom, hogy túl azon, hogy a háztartásban él és egy fedél alatt vannak, ki is veszi a részét a mama ápolásából. Igyekszem igen pótolni a feleségemet, amikor éppen ő nincs itthon. Én követtem el a legtöbb hibát, mert én azt hittem, hogy igenis mindent meg kell neki magyarázni, vissza kell hozni a valóságba, nem szabad hagyni elmenni, eltévedni, és én erről tettem talán többet ezt a... De hát ez nem így van, de hát hogy tetszik mondom. És akkor végtelenig tudtam ezt fokozni, amiről kiderült, hogy értelmetlen, felesleges, Amúgy is az ő világ képe elég foltos, egy csomó dolgot nem lát a világból, nem fog fel, és a tetejében még én jövök egy számára teljesen értetetlen elképzelésre, amit ő aztán végképp nem akar majd elfogadni. Önben érzek több feszültséget kettői közül, nem ön az, aki ezt nehezebben viseli? Nem, szerintem ez csak inkább a lámpaláz. Aki nehezebben viseli, az egészen biztos a hozzátartozója ennek a betegnek. Ugyanis én egy olyan embert látok, aki problémát okoz nekem, meg a feleségemnek, míg a feleségem az anyját látja benne. Tehát akit lelkileg megvisel, az mindenképpen a személyes hozzátartozója. Arra nem gondoltak, hogy egy más jellegű megoldást keresenek? Mindenre gondoltunk, de tapasztalatunk az hogy egyetlen és kizárólagos módja ennek a levezetésnek, az az, hogy a családban maradjon. Tehát megtalálni a foszlányokat abban a beszéd tengerben, ami a mamából úgy jön, azokat a valós elemeket is abból táplálkozni, és nem pedig rákényszeríteni a igazi valóságot. Úgy érezzük, hogy kizárólag a család alkalmas erre. Ami engem érzelmileg nagyon megráz, az az, hogy egyszerűen olyan kisgyerek szintre süllyedt le, aki éppen most tanulja azt, hogy hogyan kell a vécét használni. Többek között ezért sem lehet magára hagyni, mert eléggé ronda dolgokat tud művelni ilyenkor. Van egy szobavécéje, amit most szereztünk neki, most arra próbálom tarítani, hogy azt használja. Mióta tart ez maguknál? Három éve lett diagnosztizálva, hogy althely És dolgozik? Van munkahelyem, igen. Úgyhogy nagyon nagy problémát jelent a felügyelete az édesanyámnak. 24 órás felügyeletet igényelne, és ezt nem igazán tudjuk nyújtani neki. Ez azt jelenti, hogy amikor magára van hagyva, rettegünk hazajönni, hogy amíg egyedül volt, addig mi történt. Az Alzheimer korról szólt, abból az alkalomból, hogy száz éve 1915. december 19-én halt meg a betegség névadója Alois Alzheimer, német pszichiáter, ideggyógyász. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Az Alzheimer kor kezelésének jelenlegi és jövőbeni lehetőségeiről, illetve a kialakulásával kapcsolatos új elméletekről lesz szó. Mai műsorunkban részletet hallottak Borenics Péter 2001-ben készült először a Lélekhalmek című dokumentum műsorából, amelyben magdinénit nénit Urbanics Kinga gerontológus, pszichiáter vizsgálta. Elhangzottak továbbá részletek Trebics Péter a 23. óra című műsorából, amely 2004-ben készült. Téridőt ma Gimes Júlia szerkesztette. Munkatársa Liszkai Károly volt.